Harmadik fejezet. Noferet írtózott a főorvostól. De ha visszautasítja Nebamon ajánlatát, akkor azzal halára ítéli Pászert. Hol raboskodhat? Milyen szörnyűségeket kell kiállnia? Mi hamarabb dönteni kell, hiszen a rabságban Pászer meghalhat. És Sutinak nem valhatja meg Nebamon ajánlatát, hiszen a hű barát azon nyomban megölni a főorvost. Nofelet elhatározta, hogy enged a zsarolásnak, egyetlen feltételt szabcsak, mégpedig azt, hogy viszont láthassa Pászert. Mindent elmond neki, aztán gyalázatában és reménytelenségében megmérgezi magát. Erre az elhatározásra jutott, amikor megérkezett Kem, a bíró núbiai rendőre, aki Pászert távol is tovább őrjáratozott Memphisben, félelmetes páviányával, gyilkossal. Kilkos minden tolvajt elkapott, a lábukba mélyeztette fogait, és azok nem menekülhettek. Kemnek levágták az orrát, mivel részt vett egy tiszt megölésében. A tiszt aranyat csempészett, ezért elismerték, hogy a núbiai jóhiszeműen tette, amit tett. Így lehetett rendőr. Az orrát egy festett faor pótolta. Kem csodálta pászert. Az igazság szolgáltatásban egy cseppet sem bízott, de hitt a fiatal bíró fedhetetlenségében, és biztos volt benne, hogy emiatt kellett nyomtalanul eltűnnie. Megtudhatom, hogy hol van Pászer, mondta Noferet. A holtak birodalmában, ahonnan senki sem tér vissza. A ser tábornok nem értesítette a jelentésről. Pászer meghalt Ázsiában, ahol bizonyíték után kutatott. Az a jelentés hamis volt, kem. Pászer él. Hazudtak volna önnek. Pászert azzal vádolják, hogy megölte Bránért, de Nebamon főorvosnak bizonyítéka van arra, hogy ártatlan. Kem megragadta Noferet vállát. Mert akkor megmenekült? Csak ha feleségül megyek Nebamonhoz. A núbiai dühösen csapott az asztalra. És mi van akkor, ha Nebamon csak áltatja? Viszont akarom látni Pászert. Kem megtapogatta a faórát. nem fogja megbánni, hogy ezt elmondta nekem. Miután a rabok munkába indultak, Pászer belopózott a vászontetős fabódéba, ahol a konyha volt. Egy kova követ akart szerezni, hogy elvághassa vele az erejét. Lassú, de biztos halál lesz a ragyogó napsütésben belesüppedni a jótékony öntudatlanságba. Este az őr már csak a forró homokon heverő holttestét rúgja oldalba. Legalább az utolsó órákban vele lesz noferet lelke. Talán láthatatlanul elkíséri az utolsó útján. Már megragadta az éles követ, amikor erős ütést érzett a tarkóján, és elterült egy nagy lábas mellett. Az öreg méhész állt fölötte fakanállal a kezében. Néz csak a tolvaj bírót! Mit akarták azzal a kovakővel? Meg nem otszany vagy, megint ütök? Véredet ontani, hogy a rossz halál útján hagyd el ezt az elátkozott helyet? Ostoba halál! Méltatlan egy jóra való emberhez! Fette gúnyosan az öreg, majd kicsit halkabban folytatta. Hallgas ide, bíró! Tudom, hogy hogyan lehet kijutni innen. Nekem már nem lenne erőm átkelni a sivatagon, de te fiatal vagy. Elmondom a módját, ha megígéred, hogy kiállsz mellettem, és semmissé teszed az ítéletet, amivel ide küldtek. Bászer végre magához tért. Na, hiába való lenne. Na, meg se akarod próbálni? Még ha sikerülne is a szökés... Nem lehetek többé bíró. Dehogy nem, legyél ismét bíró, legalább értem. Lehetetlen, gyilkossággal vádolnak. Téged? Ezt ez nevetséges. Pászer megtapogatta a tarkóját. Holnap van a hónap utolsó napja. Ilyenkor hozza az élelmet az oázisból egy ökrös szekér. Üresen megy vissza. Ugorj fel rá, és szájler le róla, amikor meglátod jobbra az első vádit. Indulj el rajta, a domblábánál elérsz egy pálmaligetig, ahol egy forrás is van. Ott megtöltheted a tömlődet. Aztán menj tovább a völgy felé, hát ha találkozol nomádokkal. Legalább próbáld meg, hát ha sikerül. Nebamon főorvos már másodszor távolította el az ifjú Szilkisz asszony zsírpárnáit. Szilkisz férje, Beltran, papírusz készítő, előkelő tisztségviselője, egyre befolyásosabb embernek számított. A szépség szolgálatában tett sebészi munkájáért Nebamon hatalmas tiszteletdíjat kért, és a betegei zokszó nélkül meg is adták neki, amit kívánt. Drága köveket, kelméket élelmiszereket, bútorokat, szerszámokat, ökröket, szamarakat, kecskéket. Napról napra gazdagabb lett. Már csak egyetlen felbecsülhetetlen kincs hiányzott a gyűjteményéből. Noferet. Hozzáfogható szépség akadt még Egyiptomban, de a ragyogó Noferetben a báj kivételes harmóniában egyesült az értelemmel. Hogyan szerethetett bele egy olyan jelentéktelen emberbe, mint az a pászer. Ezt az ifjonti csacskaságot egész életében bánhatná, ha ne bamon, nem lépne közbe. A főorvos néha olyan hatalmasnak érezte magát, mint a fáraó, hiszen olyan titkokat tud, amelyek megmenthetik, vagy meghosszabbíthatják a halandók életét. Ő parancsol az orvosoknak és a gyógyszerészeknek. Ő hozzá könyörögnek a legelőkelőbbek, hogy visszanyerhessék egészségüket. A segédei az árnyékban dolgoznak, a legjobb gyógyszerekkel látják el, de a dicsőség egyedül az övé. Noferet kivételes orvosi tehetségét is a saját javára kell fordítania. A sikeres műtét után Nebamon egy hét pihenést engedélyezett magának vidéki házában Memphis-től délre, ahol a legapróbb kívánságát is seregnyi szolgaleste. A kevésbé jelentős munkákat orvosi csapatára bízta, és azt tervezte, hogy új bárkáján, a hajókázás közben gondolja majd át, kiket léptessen elő. Már alig várta, hogy ihasson a delta-vidék fehér fehérborából, és megkóstolhassa szakácsa legújabb inyentségeit. Intézője egy fiatal, szép látogató érkezését jelentette. Nebamon kíváncsian a kertkapuig ment a jövevény elé. Noferet! Milyen csodás meglepetés! Velem de? Sietek. Biztos vagyok benne, hogy hamarosan körbevezethetem önt a villámban. Nos, mi a válasz? Noferet lehajtotta a fejét. A főorvos alig tudott úrral lenni az örömén. Tudtam, hogy hallgat a józan eszére. Adjon egy kis időt. Eljött hozzám, tehát már döntött. Adja meg a kegyet, hogy viszont láthassam pászert. Nebamon elfintorodott. Felesleges megpróbáltatásnak teszik ki magát, kedvesem. Mentse meg pászert, de felejtse el. Tartozom neki annyival, hogy még egyszer találkozzam vele. Ne, Tehát, ahogy akarja. De a feltételem nem változik. Először be kell bizonyítania nekem, hogy szeret. Aztán majd cselekszem. Csak azután. Rendben? Nem vagyok abban a helyzetben, hogy alkudozzam. Nagyra értékelem az eszét, no, Csak a szépsége ér fel vele. Nebabon gyengéden megfogta Noferet csuklóját. Nem, Nebamon, nem itt és nem most. Hol és mikor? A nagy pálmaligetben, a kút mellett. Szereti azt a helyet? Gyakran járok oda elmélkedni. Nebabon elmosolyodott. A természet és a szerelem összeillenek. Én is szeretem az ábrándos pálmaligeteket. Mikor? Holnap este, napnyugta után. Rendben van. Első nászunkat fedheti fél homály. Közös életünket is a napvilágra ragyogja majd be.